gomitaren eguna eta gurekin aitzol uh, xalabegi egunon egunon den iri o oh, aipatuko dugu bai enpresa bat ere enpresa buru baitzira ere bai egurbegi BERRI? Egur berri lan uh, beste gisu beste batekin bigira ara bietan bi. artenduzuena oso gutu bai. urte orai uh, bi milata berzitik eta polikigaratu dena bai orain kontengira orain gira zazpinetara Gira, bina gusi, gero bat idazkari bat, eta gero idazkari ba, lagun langile. Eta biztan da, olentzeruen lagunak elkartea aipatuko dugu lan? Bai. Lan haundia egiten zue? Entxatzen gira zerbait egiten, baina ea, azken urtetako lana handia da bai. Egan dezakegu. Ero biko jo alduna zira ere? Ere bai. Nola <laughs> egiten alda, guzia ongi egiteko? Egutegi hauntza antolatu behar dela. Baina buruan argi izan hori guzia? E, buruan eta berezik egutegia nuintuzun hitzorduak eta gero be, berbada, batzue baino gutiago loiten dut. Hortan <laughs> egi zaiten alda sekretua. Ez agutzen zaituztenek, batakite antolaketan askizeatza zirela uste dut, eh? e, Batzuk erraten dute bai, beste batzuk ez dakit, hori erraten dute batzuk bai. Burua beti lanean duzu? Estak gelditzen. Ha? Beti Biti Beti Biti beruo. <risa> Baizuta no lo itendu suo laike. Bai, lo itendu. Ah. Berda pausa topiska bat. Baiunakoa, ejanendugu bai baiunan bizi zira, bai jaingoitza janais eta baiunan bizi naiz 2000, es 1000 bezun da larru guta, e, messortzik. Ba, adopta tout saitu baiunana. Ola adopta tuna. 80 <risa> txu urte, 85, 86 urte baiunan hizera. Eta ikasketak zertan egin dituzu? Ene hasi naizi kastolan. Eh, izanez Salvador Kolegioan, gero joan hitzen marrakera, gero izanez egin ditut uh, Fisika, Kimika, Informatika estudioak uh, bi urtez, laurtez, bi urtez iren pauen, eta gero be, aldatu naiz, eta joan naiz egitea betez aktsion komerzial ditzen den bat. Hori zure bidea izan da maite duzu hori? Uh, Komerziua? Ez dakit maite dua mena untsa sentitzen naiz. Maite du diendekin harremanak izatea hori bai eta gauzak egitea, parioak egitea maite dut, hori da, bai, Parioa, parioak edo franchez egitea dut, gauzak egitea maite dut bai. Elburu bat dukaita eta beraz dena egitea elburu ohtarateltzeko? Bai, hori da Hori da, elburu batzu egitea, elburu batzu sortzea edo badirelarik uh, gauzak ez direnak eginak eberba da bideoktan txartu eta entxeatu gauza berri batzu egitea. Eroago eta nahiago duzu hori Ez nuke erango hori. <laughs> <laughs> ez, gauzak, uh, batzutan no hartu gabe, uh, ezartzen duzu eskua, edo behatza eskua, besoa, gero zango, zangoa eta buru guzia. Hor uh, ez nuk... Uh, Errangu nuke egiteintu da gauzak anitz egiteintu uh, gogoarekin edo eta beha engaiatzen naiz. Eta horreduan uh, engaiatzen, ebe, batzutan erreusitzen beste batzutan beha egituzu Baina engaiatzen naiz, hori da. Dena den hende egiteman egite duzu. Ez du bai Lana ere bai, lanan behar dira atseman, uste dut, uh, lana ez da beti errez, eh, dinen zat. Baina behar dira aldi honak, aldi bai, parte honak, laneko parte honak, ebe segitzeko eta lanean uh, segitzeko. Mhm. Mm Zure familia ipatzeko nahi nuke, zure ama ipatu, bai? libe goini, espaldiko uh, emengo izen haule bat, lehen anderenioetan izan dena? Lehen anderenioa Le izan dena. Anderenioa, hori da. Bera, zu, uh, uh, erraiten demezala, uh, bert zan di urtan sartuzi da tipidanik uh, bai eskola, bai uh, kultura, oren zero, ere? Oren zero, bai. Iztan da? E, bertza hortan uh, sartu naiz amaren amari esker e, baina ere amonari esker e, amatxiri esker beti e, izan ditut e, ama aitere bai baina ama et, gero aito, amona eta amatxi Euskal munduan e, edo Euskal mundua beti defenditu dutenak eta Euskal mundua beti e, errespetatu eta Euskal mundura ezarri gaituzenak eta Berbada segidabat, baina hortan uh, bizi izan naiz biziguzia eta berbada hortako segitzen dut, baina pentsatzen dut euskal herriak izan bizi izan dela euskal munduan, euskal kultur munduan. Deatorri dezberdinak izan dituzte, zure burrasuek, bi kultura dezberdin edo nola pasatu da hori? Eh, bi kultura dezberdin ama dut gehiago egoaldekoa, aita iparaldekoa, eta beti izan naiz uh, egoaldean, iparaldean, etzako ez da sekula mugarik izan, beti izan da euskal herriak. Uh, empresa sortu baino lehen egon naiz lanean amaika urtez egoaldean. No? Uh, irunen Irunen eta oiartzenen. Nero sabakin egiten nuen lan, Eta beti bi munduetan izan naiz uh, bizezan naiz bi munduetan edo iparaldean ego eta egoaldean ez, ez da mugarik bakarrik beti euskal erri berdina da eta baldin badida desberdin da iparaldean bezala ez da berdin amiku zen, edo Oztibarren, edo Siberuan, edo Baionan, orduan desberdintasun berdinak beattzenematen uh, well. ditut. Well, eskolagiko ikuspunduarekin eta eskorak lagundu zaitu ere hortan betsatztzekoa da daudan euskara lagundu hau, espainoola lagundu hau Frantsesak lagundu hau hiru hizkuntzak egite lagundu hau denbora guzean Ninik egung gusizz egite intut bido hiru hizkuntza. Egunero egunero egunero. Apatzeko egu begi zure enpresa hau hasi zen bin eta behatzean edan duzu? Bai. Eh, nola sortu zen ideea eta zerren inguruan? Hor duan, uh, e, lan iten duen egoaldean, Nero osabarekin eta gauzak eh, ziren untsa pasatzen, eta Nela Gundi bat, Francis Echeverrik, eh, naizuen lankide bat, deitu ninduan eta zen dako esengin enpresa bat, eta hori lagasigira, 2020ak. Eh, bera azur gina da, nik gehiago kudeatzen edo komerziala edo enpresa nik gehiago kudeatzen dut eh, Komertsial gehiago iten dut, arremanak gehiago sortzen ditut, eh, aukerak behar badak gehiago atxe Eta bera da, piskat, zurgin bat da. Eta meki-meki hasi meki bi, gero iru, gero lau. Eta bi milata bat, ogeita batean, bizi bi iru, eta orain zazpik gira. Eta gure uh, gure presan, beti nahi izan dugu, uh, gure, no heiten da, um, Euskara defenditu zen, eta gure publizitate komunikazio guzia bi eletan egiten da. Beti izan dugu, ere elkarten uh, lana uh, lagundu, berak elkartetan uh, implikatu da, nire bai, ordan lanak laguntzen gaitu hori egiten, eta uh, gure etzant importantea da, ere transmisioa egitera enpresa bertan, eta ortako, lau bat ditugu, lau mutil direnak, xantirretarioetan direnak, eta bi formakutzen dira, lauetatik bi erdiak formakutzen, gu konten gira, eta induten lehen formakuntza bat gurekin bi urtez, eta horra sartu dira beste formakuntza batzean biur, beste bi urtean dako. Hortan baitugu bi langile uh, formatu ditugunak gure enpresan, eta biziki langile honak egia, biziki hoiekin. Eta hori da enpresa lehen bizia guretzat, importantea da, transmititzea dugunak, eta importantea da jendeak formatzea. Zer egiten duzu, horai, gaur egon, egor berrin? Hor egiten dugu uh, dreten le, kampokoli leoak le sureskoak eh, pveskoak anominuskoak kampokolioak librolejonan ditzen direnak leoati biribilgarriak egiten dugu velux ere bai veluxetan gida badugu label bat eta expert velux ditzen dena da velux baitan da labelik handiena Gero, egiten dugu barneantolaketak, erosi dugu masina bat barneantolaketak egiteko, egun mila euroko inbertsua da, eta egiten dugu isolamendu iso txipi bat, produktu uh, berezi batekin, uh, biofibet ditzen dena, marka biofibetan, eta badu uh, iru, iru, iru produktu nahiak dira barnean, dira Lein, Le, le Chambre eta Cottoina. Inala, naturala? Inala, naturala, bai. Eta kooperatiba batek egiten duena eta kooperatiba batean erozen ditugu. Mm. Egurretik piskatu gonduzizte, Undarrian? Eh, Piskat ez, beti egindugu egurra. <laughs> Maina horrein lehiuak ez dira egiten, egitenia PVC-ez eta aluminioz hortako dugu izena egur <laughs> <risa> etzuen berdine eginen PVC berri... Ez, edo aluminio berri etzuen berdine ingo. <risa> Gaur ikun, horrekin finitzeko, da krisia dela, ez dela dirurik, materialaren presua igoda, zertan ziste? Orduan uh, krisia heldu da, Edo krisia, edo normalizazioa. E edo edo normalizazioa. Ez da ki zer egin behar, nola deitu behar den. Bi e, mila eta ogoi arte, bazen lana, ta COVID-a eta gero, behar lana anitzen mendatu da. Jende an, jendeak lan anitzen egindu, berbait zirelako joan bakantzetara. Hako ez duzuen pixka bat dira jendeak? Bai, jendeetan bakantzera, hori etxean e, inbertitu du. E, eta lan anitzen da, azken uh, bizpairu urtetan. Horrein lana gutitzen ari da. Menoragoaz, ez zen krisi batera edo normalizazio batera. Materialak bizikiko dira, adibidez nik erosten dut orain, leioak erostean, erosten dut garestiago e, 2006-ian saltzen dituenak baino. Abai, okay. beraz marja egiteko, pentsa, bai. sumat behar den Orduan bai, bi zik da. Bi urtez antzu le lehi presioak berrogo, euneko berrogoiz emendatu da. Be dukzenak euneko goita ma bi. Orduan egia, material anitziko da. Bada COVIDa bai a bada gerla, ere bai, mena horgi belean bada pentsatzen dut ere espekulazio pixka bat. Mm -hmm. Materiala aldatu da? Obetu, txartu? Eh, materiala ez, gibilginen onitzailekin, material beti ona duguk. Ez dugu... Ez dugu aldakeeta ikusi me merkatuan bet izan da material gusietarik guk hautatu dugu ez material merkena hartzea, ez behar bad ez garestiena, baina pixka bat erdigune materiala jende jendeari dez, jendeak izan dezen prezio hon eta material materialun ere bai. Mm -hmm. Pausabat, egin endugu, autatu duzun kantu batekin, eta hor gazte demorarat uh, joan engida, merri zile gehiago ginituen, eta bueno. <laughs> joka entzuten, barrika da, barikada, ustuko zituen? Biziki, beti no? <laughs> eta betien zuten dutuna. Eta hemen autatu duzu, eskora, uh, guti, kantu guti dituzte erran eskora? Bi, ditu, bi, ez dira hollena, bi kantu kantatu dituzte, bai, hori da. Eta autatu duzu horretarik bat, jaso ezagun eskora? Nafarroi nesan, kantua izan zena. Tago satikirin kantua da. GASO DE ZAGUNESKOARA GUSEN NAFAROIN KANTUA LARGOITA HEMILETZIAN EGIN ZUEN uh, ERAITEN ZUKU ZATEGIT ALDEAK ETA BERTSUONE DEZ BERGINETAN izan zen ETA HOR BARRIKA DA GUSTUKU izan duzuna itzole Bai, miresker. <laughs> Gutsitan entzutan, talde horretan, nik uh, biziki imaite dut. <laughs> eh, ez duen pentsatuko orako kanturik pasatuko zinuenik? Zentako ez. Zentako ez? Bistanda, bistanda. Eh, beste haipagai bat nahi nuke ere zurekin nukean, mementu bat ez hartu duzu beste bide bat, eta eskola servitzuan sartu da, ekargoan, bai honako ere? Bai. Zer gertatu da? Ah, ba ez dut segitu, <laughs> <laughs> bi urtez lan egin dutan. Ez ez, me bideore hartu duzu, egur berri bat egin eh, duzu, edo segitzen zinua berdemora? Ez ez, egur pausa pausabat egin dut, nire parteak lankidea esaltu nizkion, eta egin dut bariotipi bat. Nola Euskarren inguruan beti eh, elkarten bidez lan egin dut, zendako ez eh, ofizialki edo erakunde baten barnean. Ta sartu naiz demora erdiz eh, bainoak urruko etxan, eta demora erdiz elkargoan, bi urte egin dut. Eta bo, ez dira pasatu gauzak nahi nituuen edo pentsatzen dituen bezala edo edo ez ziren nire gustak eta godan nahiago izan dut uh, utzi eta be itzuli itzulin enpresara ondan parteak eruz ditut. eta <risa> e, eta egiten nuen lana edo eg duen lana egin elkarteten bidez. Ara, gehiago elkarte muu hortara begismoi da e ha. Implikazioa segitu duzu. Implikazioa segitu duzu. Nere lan bidea hartu dut, eta elkartekin segitu dut, eta egin ditut proiektu batzu, berbada, eh, azken proiektua, transmisioa dokumentala, be, berbada giltu banitzen bi erakunde horietan, ez nuen egingo orduan, no? bon. barriopolita izan da. Badu honik ere eh, beste bide bat hartu duzura berriz. Bai, gero esperientzia izan dudana, ez dokumentatuko, behin anitzi kasi dut. Hana, lagun batek, errandit, eh, lagun batez, se, gauz, eh, Negoziotan ez da sekulan galtzen. Edo irabazten duzu, edo anitzikaszen duzu. Horda nik anitzikasit duzu. Mm. Berda beti politizialekin haizan, mundu hortan, uh, berda kasu eman? Uh... Uste hot, uh, ez dela hori bakarrik. Debate luze izango zen eta... <laughs> ez da hori bakarrik. Mm. Horentzen horren lagunak, elkartea, hori bai maite duzu, hori zure, zure borokada? Borokada? Borrokako parte bat, bai? bai. Borroka polita da. Borroka polita, bai. 2006 hori da? 2006 hori da. Eta izan da bide, izan da ekitaldi, horretzen gira biztan da bayonako kantaldi eta bai. lan handi hori? Bai. bai. Ah, izan dira, ordan, nik uh, Olentzero mesularia iten du 2000 batetik, eta 2002an melkartu ginen, Uh, Bosch Pertsona, uh, Jean-Claude Maillaren, Guillaume Rigoyen, Gilles Parro, Jean-Marc Abaditani. Bezar baita egin Olentzero hori. Uh, Berri do uh, tradizioan zentratzeko, zenta batzuk frantzeseziten zuten Olentzero hori. Olentzeroekin batzuten nizekin ateratzen ziren. Uh, olentzero garatzeko, eta gero errateko askar. Et, et, olentzero ez zela bizarzu di, edo pernoel, edo pernoel bazdeitzen duztetena. Eta horra sigira lan egin, 2008an. Eta e, lenda lanain le, le, dugu ekerekin, ekerekin aberasten dugu urte guziz uh, oien webgunean duten uh, partea Olentzerori buruz. Eta gero ingenoan bai kontzertu bat uh, izigarria, bai inoan biblia eta maseian. Horre, kontzertua konzertua, e, be, ikusi genuen bazela parada bat zerbait sortzeko, etzela Olentzeroren inguruan CD edo DVD-rik bakarrik Olentzerok kantuz osatua, ta hori zen helburua, Eta ZDA bihurtua be, kontzertu bat kontzertua izigariko e, kontzertua bi 000 ikusle logan, bi asiian ejan behar da urte hartan bakarrik hiru ekipmenek bete zutela logasala, eh, pastoralak, silabak eta guk. Eta uh, laueun kantari bat ziren, Bainako ikastulako ikasleak, eskola elebiuneneko publikoak eta pribatuko ikasleak, Eta gero, e, kantariak, hiru e, e, abes batza, baiunan kantuz, boaminak, aizegoa eta artista profesionalak. Eta bai gure elkartik ipiaren zat, bario handia eta errositu genuen. Oizan 2006an, aurre kontua handia. 2006an, ingenuen uh, baiun askada, hor lagundu genuen. Uh, jende multzo bat bildu zen eta ingenuen uh, baiunako karriketan, uh, Antzerki karrika bat, Baszolatik inspiratu, Olentzero eta Bizarxuri bat bestaren kontra. Momentu uh, izi garria, biziki aprezeatu genuen eta oroi garrionak. Bimila eta Ogoian atera genuen gure Liburuska, Olentzeroen inguruko Liburuska bat. Eplikatzeko nortzen olintzero eta da liburuzka eta da, da istegitxo ere bai. Hor markatu da euskaraz, eh, uh, desed nolak nola hertain nola diren. Hori bereziki egina da euskaraz ez dakitenei edo e, edo euskaraz ikasten ari direnei. Eta gero 2022an azken urtea hoitan, urte urte urte dokumenta transmisiona. Baina hoien artean ere egin ditugu beste lan batzu. Utsalerekin dugu klip bat. Uh, auk ekin klik bat ere bai, uh, mintzalasai ekin ekin menak, uh, kan alduderekin uh, egin dugu besta helan bat zua azken amajokte hau etan. Mm Horentzer -hmm. horren argia edatu zua? Eintxatzen gira, mm -hmm. <laughs> edatzen aldugun, uh, aldugun, aldugun bai bezain bat. Gero ez da egesa, elkartik ipia gira, amabia meiru pertsona gira, baina baina lan goko jara azken ama Iru, gira, bai azken iru itzen za talaike hartu duela, Horentzerok, Mari bai. Domingi, ateratzen dela... Bai. Uh, alaiki beti gaur egun ikusten da lehia hori... Eta zuek ere, bai unaskadan uh, eman zenuten uh, opozizioan Horentzero bizar beriki bai. berriki uh, kaseta kasetabatek uh, titulu hau emaiten zuen, Horentzero anti-pernoel, uh, beste gure iparaldeko batean ere lehian emaiten dira... Bai. Zertarako? Or, leian batzuk ezartzen dute lehian, uh, bipertsonaia denbora berdinekoa direlako. Hor dan, jakiteko uh, batzuna jagute bizar suri, beste batzuk olentzero. Gure ez zate, olentzero da garantzitsua naz, gure errikoa da, bizar suri da kampotiara eta bakarri komertsial, um, komertsial ispiritu baldu, <coughs> baina leian ez ari, be... Beleian girelako, demora guzian, gure bizian, eta bi-personalko dira, mm. orduan zein da bat beste behin berago, gu, gure etzabakegu zein den, gero jendeak eh, aski du, jendea errespetatzen dugu, jendeak hautatzen du nahi duena. Nola espikatu behar zaia, gure aurre tenetan eh, ikusten dute, bizar zuri, telebistan, eh, zentro komerzialetan, denetan agertzen da, eta holen zero, bon, batzutan, eh, ikastolarekin, eskolarekin mm. agertzen baita, nola espikatu behar zaia, eh, zer den nor? Nola errantzinezak ezuk, zure itzeken? Olentzero da gure dais, neguburuko edo xorstiziaren uh, pertsonaia. Edo xorstiziaren pertsonaia edo eh, pertsonifikazioa. Berra da argiaren mesularia, berrak erraten du, olentzero garraten du, egunak luzatuko direla. Uh, eta gure kulturari lotua da, gure mundugun magikoari lotua da, mitologiari mutu, lotua da, euskarari lotua da, euskal, euskal, uh, euskal bai, sis, sinesmenei lotua da. Horik badu uh, gure historiarekin eta ergiarekin lotura bat. Beste bat da, ebe pertsonaia komertxial bat, estatu batuetik eldu dena, normalean uh, atoja berdea izan bertzoan eta kokakolak gogitu du. Eta horre maite duten upariak ematen ditu, eta kit jo hor da. Horrengi belean, Papa Noen, bada, bada beste persoona behar, San Nikola, eta horiek bat dute beste, beste historio bat, interes Baina hor da, ez gira, hor da, bere kontra, ez dakit irabazikotu duguna egoez, minak gu behar dugu txiki, hori da gurel bura, olentzero bat txikitzea. Eta beste mugabat da, ez horren zero bilakaraztea bizarxuri e, bezala. Ikusten dugu, eh? gero, eta gehiago bizarxuri batekin horren zero, e, pampiak eta... Bai. Eta komerzio hori guzia, bizten da. Bai, hori da, horrean, batzutan ikusten da horren zero toki batzutan bizarxuri biligatzen da, hori ikusten dugu, eta toki erri batzuetan, ez dute terango irri di, mena, bon, e, hori duridu <laughs> <laughs> beziki egoaldean, baina, ere... Uh, Bizar suri ere batzutan olentzero bihurtzen da, ah, zentak toki, bai, toki batzutan ikusi da uh, ilamen elalimeak, ah. argiarekin eta ikusten da. Ordoan, um, er, eran ezake nik bakin dok nahiago dudan, badira bi kulturak, jendeak hautatzen du nahi duena. Baina, borroka bat iten alda, mena guk, baina naskan genuen irri egiteko, ordoan, humorez egin genuen. Ordan. Zendako ez. Gero bazen, uh, oren dira orte batzu, egin zuten bokseoan, bat zero olentzero suri, ere bai, ojunia inguruan usen pasatu zela, eta oren zero zen, baina, <laughs> uh, ikusi baglan, nola hartzen den hori. Guk, behar dugu, uh, gure kultura, gure olentzero atxiki. Badira kodeak errespetatzeko araike, oren hori ez zaiuz zer nahi egin araztena ala. Ez, eta oren zero etoztzean ez da zer nahi egiten. Eta Olentzero festa partekatzen da. Olentzero eldorarek aukak kantatzen dute, burrasuak hor dira, burrasuak kantatzen dute, marazkiak ematen dira. Da festabat parte katzen duguna eta ez gira espektadore edo ikusle bezala. Eta hori da importantena. Eta hori parte katzen dugu, bai olentzero, bai jito batean, tradizio bat, neguburuarena. Gero bat dira euskal... <coughs> Bakatu, euskal uh, kulturan badira jituak, iauteriak, nikuburua eta udaburua, udaburua da asua eta olentzero da jitu bat. Eta hori da pagtikatzea eta hori pagtikatzea da, gure kultura pagtikatzea, gure euskara pagtikatzea eta momentu berean transmititzea. Odan, olentzero bai personali bat da, baina bakarra da euskal kulturan ez, euskal kulturari lotua da, eta hori da importanteena, eta euskarari lotua da. <hain> Hori guzia epatuko dugu ere transmisioarekin, biztan bai. da, egin duzuen lan hori buruz ere mintzatuko baigida. Biztan da, baina lehenik beste pausa batekin nendugu eta hor bai ahas gaiari lutua den kantuaten zunen dugu. Ez nintzen du hartuak gure publizitate batean hori erabiltzen ginoela ere, kantu <laughs> hau. <laughs> Zuin da? Da, hau pamari hau jok taldearekin Egin duguna, aurrok, uh, Filip Albor, uh, itzak egin nitu maite behogainek, elkarte kokideak, eta guk lagundu dugu uh, proiektu hortan ere bai, eta ekek lagundu gaitu proiektu hortan. horretan. Nainuk eskertu ekez, eta Orentzio Lagunak elkarterekin proiektu guzietan hori izan dira, eta beti susten gaitu gaituzte, eta hori egiten zinez horien lan, eta eskertzeko da. Hala, sekatu nahi bali zue... Um... Uh, Kati famatu batean ikusten al duzu e bideoklipa hau e lajaldean egina senperen bai bi mila eta Berri bien. begi begia da Haugok bai. Mari doinggi eta olentzero deitzen da kantua! <hazurra> <hazurra> Gantupolita da, hau eh? jok, Mari Domingi eta Olentzero deitzen dena Olentzero laguna hau jok, ekberaz eh, Hau, joan den urtean bideoklipa batekin, ere? Gustena lagaldea, etxalde, etxe polita orsen perekoa Bai, eh, proiektu polita, eta o, klipa biziki edera da Komediarekin egina beti, eh? Bai, be, dokumentala bezala Hori <laughs> da, transmisioa dokumentala ere, aipatuko dugu A, ale, fite, beste alde bat, nuen, manan nuen, ere paperean egobiko joaldunak ere sortu zenotela? Bai, hor, lagun, asiran iru lagun ginen, gero amalau, eta taldea sortu dugu. Hor dugu goitza iriburun, lokala baionan horren joan goira beste tokibatera. Eta gira goita amalau, goita amaboskide, joaldunetan, amalauetatik. Haziraino pario da, badi dittugu haurrak, emazteak eta gizonak. denetarik badugu gure uh, dure taldean be espiritu simple batekin euskal kultura denintzat eta ordan partekatzen dugu, naiz izan emazte gizon edo haur. Joare eta tresnagusiak bad dituzie. On, ordan baditugu joari eta tresnagak baditugu joariak 15 pertsonentzat. E, jantziak ogoi bat, ogoi eta bat pertsonentzat eta dena badugu eta uktean zeh, joan den uktean egintu gu ogoi eta lau ater alde uste dut ez da geizki da ez daga batentzat. ez daga izki jakinez gehiago aiziztera ateratzen oga yauterriak e, ez gu ba? uktean zeh ateratzen gira ukte guzian hain hori posible da, jo aldunak ateratzen aldira ere ukte <laughs> <laughs> ateratzen gira <laughs> ukte guzian, baina ahtzarekin bakarrik ateratzen gira yauterri denboran bai, kosizaituztego xarako kontrabandizten lasterketan eta olako gauzak ere bai, uh, bezkoitzeko manifestaldian ere bai erri eh, urratxen uh, bai unako pestetan ostegunean, ez dugu, ez gira ofizialetan mena egiten gure plazeraik ba da dato, bat, bai, orai bat eta gero urtean zer, bat desberdinak euskal kulturaren alde, e, gero gure ekimenak egiten eh, tugu, ateratzen gara naidularik abendoren hogeita mekan aterako gira, bai Gure plazeran dako. Eta eze dejago da, zuekin eta... Eh, Goizean ateratzen ah, gira. ateratzen ah. gira, bai. uh, gira Eta gero, Olentzerorekin edo, Larumatontan, bat suhaik Olentzerorekin ateratzen dira Eta gero, urtean zer, baitugu kontratuak, errikoetxetan, edo beste batzu urgirik, piskat denetarik. Mm -hmm. Eta beti gure be, kultura, eta gure plazeraren bai. Mm -hmm. Justo que transmitxe hori aipatuko dugu, Argentinara euh, Argentina ratza maintenance bai, Joan den urtean eta horten itzulik da behiru. hori do. guztiak dokumentala gusia... erakustera. Xi ekiago aipatuko dugu eta itzorkuak ere, Orentzeroren itzorkuak bururatu hain zin. Gure erritia. euta.che. eta sarean gure erritia. punto.eus. Gurekin beti aitzol, salaberea goni azken minutuak ditugu. Eta beharretko ditugu minuta batzu uh, aipatzeko transmisioa. Horregintzen uh, duten lan hori eskoaleriko eh, oiturak, eskoale eh, txede zberdinetarat edaman baitzinetuzten. Hau ideia nola sortu zen? Of, idea simple bat ekin, uh, ba, jendea ezagutuz. Uh, historioa luzea da kontatzeko, mena laburultut, jendea sabutuz etorri zen unat uh, argentinar bat, eta gantzuan, zainako ez da joaldunak eraman argentinara, eta argermanetan ar ar jarri nindu batekin, Iñaki unamunu, bergarako batekin, eta Joan Bartziren uh, azparneko joaldunak, menako bidea etorri zen, ordanet ziren joan, Mila ian, eta berrekin gintu zena jemanetan, eta jantzidan inakik. Etzen nuk egin nahi mintzaldi bat olentzero eta neugue tradizioan inguruan uh, makatxinen uh, Euskal Aster eta janeon baietz. Eta mintzaldi batetik zenako, zenako jango gira mintzaldi bat egitera. Bira bat, eta mintzaldi batetik bost dira pasagira. Eta bost mintzaldiak ebe, edo bira antolatu agen E, komedia Torrizitza igun, erratea, zen dako ez egun egingo dokumental bat. Komedia ez do da filmatze uh, talde bat, eh? Bai, filmai, komedia produktion, filmak egiten entzun dugun kantua edo klipa egin zuen lehenago, eta bez ez, eta joan gira hoiekin, eta dokumentala grabatu dugu. Ordan, dokumentalean hiru gauza ikusten dira, bereziki uh, gure biran, nola pasatu den. Arai joan gira, mintzaldiak egitea, olentzero eta nugu tradizioa, Buna ez errateko nola egin behar zuten, hori zta gure lura, errateko nola egiten genuen guk. Eta horiek hartzen dute gero nahi dutena. Ezagutzen zuten? Zer ezagutza mota zuten? Orduan, uh, bitxeadan Argentinan ezagutzen zuten, batzuentzat zu, bat olentzero zen uh, bizar juri, baina... Kultura tradizioak ezagutzen dituzte, egiten dituzte, baina ez dakite anitzita nundik heldu diren. Mm Horo -hmm. da, hori da intezgarriak, interzgarri, olentzero bazekiten, bazen olentzero, ma ez dakiten nundik heldu zen. E, joaldunak ez dakiten nundik heldu ziren. ordan araioan gira, espikatu diegu, eta hori plazerekin, eta purzik ziren, eta ez dakiten nundik heldu diren. Ta anitz gauza egiten dituzte, baina ez dakiten nundik heldu diren. Euskal kultura delako, egin behar delako, baina gibeletik. Ez da historiak, edo ez da, uh, transmisoaren, uh, i, transmisoarek izen historiaren edo uh, esplikatzeko zer diren uh, da, uh, tradizioiak. Eta gero hori esplikatzen dugu bat, parte batean, gero esplikatzen dugu uh, nola pasatzen denan uh, semanabazka, edo euskal astea, edo aste naguzea ditzen duten bezala, eta han nola sentitzen diren argentinarrak, euskaldunak, frantzesak, espainolak, mintes da. Uhum. Ikusi dugu eh batzuk zines txartuak dira eskoraik hasirik hemengo kultura entzuten irerarik iturrituego aldekoak dira hasik bai bai bai bai ahitzeko, kultura, dut, <laughs> <laughs> bai bai bai bai bai eta bai bai bai bai bai bai bai bai bai bai bai bai bai bai bai bai bai bai bai bai bai bai bai urtetako dako bizi bizi dira orainko euskalegiarekin, orain sari sozialekin, internetekin dena batakite. Orduan, gauza modernoak ezagutzen dituzte edo erabiltzen dituzte. Bela unaldi batek, zein beste bela unaldi batek, gona da, pixka bat kokatua? Ba, mire, denak, eh, ikusten intu adinekoak ere, han baituzte ha? uh, telefonoak eta batakite zer pasatzen den. Ara joan gilari roxari ora ikusi genuen angogazte gazte bat zuen uh, t bat, baso euskaraz. Baina atera dena, horrein dela urte bat edo biz, baita urte. Horrein goreleete ari lotuak dira. Baina dena ez dakite eta, eta kukera dugu bagina kiena, besterik ez. Eta hori da dokumentalean, eh, dokumentalea atera dugu joan den urtean, egin ditugu ogoitabat proiektzio iparaldean. Eta joan gidau dauntan ere berriro, arat dokumentala aurkeztera. Untxaziztean, eh, maite duzie. Bai, untxagira. <risa> <risa> Etxean bezala erran genezake. Eta joan gira zendako, zenta arigin larik grabatzen errantzikuten haitzol untxada, egiten duzu dokumental bat ipar alderako, edo ago alderako, euskal ejerako, mena onerak herri behar duzu erakustera. Hor ezginakien ez momentu hartan, nahi genuen, eto, eh, joan, ez ginakien, eta azkenea erabildi dugu pirila hontan joaitea, eta joan gira agogila untan. Eta ez gira joan Boste Euskaletxeza, indutuko Behatzi Euskaletxe, Bat Uruguayen eta Zorzi Argentinan. Eta erakutsi dugu dokumentala. Eta uh, gu pozigiraz, eta meso gero jendeaba zen unkituak, edo Euskaletxe guzietan erjandik gute meso gutienez, egipajaldean edo filma proiektatzean jakiko dute nola den gure, azte, gure Euskal Astea, Realitatez nola pasatzen den gure, hasta. eta nola sentitzen giren. Eta horien zato hori e, biziki garantzitsua zen. Eta mesu hori... Egan di, digutelarik mesu hori pasatuko genuela guretzat ebe... E, parioa, edu, gure... Gure helburua e, bete genuela. Hmm. Eta, eta orain bukatu dira, ortengo projekzioak, eta aldo nuktean izango dira bizpairu horreindik. Eta gio, zer salduko duzu edo bidean edo horla? Ez dugu salduko, e, ikusiko dugu zer den dugun, baina 2000-a e, laster pentsatzen dut, e, gure proiektu guzia bezala, zabalduko direla sarean Publiko zabalari. Publiko zabalari, e, beti bezala, lan e, guziak indietugun bezala, be transmititzeko, egin genuen konzertoa 2000-a masai egin, horrein ekeke web da, eke den eta dena ikusten alda. Mm -hmm. Bestadion, eramaiten nahuzuezuekin reportai batzuan egiteko, eta... Argentinara? Argentinara. Uh, nahi baduzu. Baitu ja, dut, be... uh, yeah. nola erretzen duten ahalagi, hanik dut biziki errea hola eta... Bai, eraz, biziki ona da, eta <laughs> handik itzultzean batzuek errantziguten, ez dugu gramorik hartu. Kiloak hartu ditugu. <laughs> Gero, gure elburua da, joan gira bimlea eta ogoita bian dokumentala egitera, bimlea eta ogoita iruan dokumentala erakustera. Eta behar bada emendik uh, urte batzotara joango gira beste proiektu batikin. 2008-2008. De ya zure buruan asia da? Nere buruan bakarrik ez, beste okay. batzuen buruan berezikin. Abai? Okay. Bara. Hori uh, zen ere, ondoko kaldera ere, zer Eri. geroan, ondoko hilabetetan, urtetan, zerbait, bat zinonen ez ikusia? Gauza bat, maina ez da fitxik ongono egina, baina aurri ikusia. Eta a, egun hauetan dugun aurri ikusia, hango etortzen dira. Uruguayko lagun batzu duzaizkiko onera, hori duan, hemen, ajera, ingo dugu, ahera, han bezain ona. Eta gazte mundo e, da programat Euskal gobernuak egiten duena, eta handik geldu dira, diasporatik dira, amasei bat gazte. Eta hor et, gazte horietan, oiet, badira dira bi ezagutinak Argentinak etorriko direnak eta entxatuko dira egun bat eto bi hoiekin pasatzen, ere bai. Mm hor -hmm. izango da, len, gure lehen lan batzu, gero ikusiko dugu, geroari buruz. Ez dakit galdu zenez, baina lutura hori atxikitzea eta berpistea Argentinarekin, bat zen, e, no? eskola Argentinaren elkartea bezala, funtsan dintziren batzu ere? Bai, uh, gero Euskal Egentina beti hor da, hmm. uh, elkartea beti bizi da, hori Monika Ligartok eramaten du uste dut. E, baina ez dugu lan behar egiten, eta gure lan ez da diasporaren inguruan uh, zerbaititea guk egitu lan bat, egintu zubi batzu, zubi horietan lan egiten dugu, eta, uh, eta egiten dugu alduguna, ez gira, momentuko ez gira janen. nagoianen. Hmm. Olentzeroren lagunak beti aipatzeko eta bururatzeko berdin horrekin olentzerok badu lan orai. Eh? Ba, Kizietzok zertan dena? Sassoin betean da. Bat baditu ez dakitzen bat ateraldi, joan den urtean ingintuen elkahteak berroita malau, da nahi behu zuazk matko handizkizuet uh, elduen larun bateko ateraldiak. Mm -hmm. Orduan bokalen uh, goizeko amaikar laguden gutxitan, uh, Iriburun goizeko amaretan, Bidarteko plazen atxaldeko iruontan, Bayonan atxaldeko iruntan. Pasusagin uh, atxaldeko bostak eta erditan, eta Sparnean darun batuntan atxaldeko seiontan. Ona da badu egiteko, eh? Bai, da? Ba, batzutan bere, batzutan zatitzen da. <risa> eta biztana bat du ondoko asteburua ere, eh? Hor, bai, ordan nuko haste buruan bat ditu biekimen handi angelun Eta, angelun, gero goizeko amajetan, hasten da angelun, gero bada biarritzen, atxaldeko bostetan, eta mauleko karriketan, adxald... goizeko amajetan. Beste, ateraldiek gain. Hala, <sword uno> ez nahi baina <Silburibaro141> imeitu zuen infoguziak, errandu zuen, zuek ez zuzuela baita espada webgunerik, baina ekeren webgunerik? Gok badu webgunera, behar baina ez dira informazio guziak, baina ekeren webgunerik dira informazio guziak. Horrekin uh, uh, horri itugu gehiinak eta anatxe emangu zute berri gehiinak. Hala, horiek uh, guziak eitzorlugu zio horiek eta horretzen berri itu zue. Prestatu zuen jauntzi edo jenak, ere? Eh? Beti bezala. <laughs> <laughs> eta aurrekin izan abilak? Bai. Eh, ikatza ez zukaiteko esobera? Ba, guk ikatza berezia maten dugu horrekin. Maite dute hori izuen ikatza. Ba nikatza? ikatza berezia maite dute. Hortan mm. um, da, estakurubat ere aurrak olentzer hori eta eskal kulturari lotzeko. Eta aurrek ez dakite zer den ikatza. Ez, ez dakite gehiago, ez dakite, ez ez dakite <laughs> zertako balio duen. Eta da, estakurubat ere aurrak uh, lotzeko... Ez agutzeko zer den nikatza, lotzeko personaiari eta lotura txiki bat egiteko. Mm -hmm. Aitzol, salaberriak guñi, eskertzen zaitugu, una arte etorri dik, denbura harturik, zuren presautzirik, memento batez, <laughs> eta eskerrak, eta horiek emanik, eta bideo ordean, uren zeroen lagunaki, egur berri di, ere? Bai, bai, eta errobiko joaldunak ere, bai. Eta errobiko joaldunak. Min esker, zuen gomita luzatudik, eta egun hona pasa, bai, zulegu zilei. Segiazkak, Aitzol? Bai, min esker.